Maar te niwe weku was salam en pensemskelizagie, mdaho tuna na ongea, caribo kargatari, fayhabari, mchana ho, to anze, kohabari koe wafanya kazi wa shirika la mawasiliano natel wamesimamisha kazi kwa muda wadakika zinazuzidi 30 jumatano hii wanahitaji kupewa malipo ya mshahara wa mnyezi miine ambao bado hawajapata na hekta kuminasaba za mashamba ya ndizi michikichi pamoja na embe lakini pia mimea mingineyo zili haribiwa na watu wale ujifanya kutumwa na shirika la uzalishaji wa pamba kujeriko mlima uh, katika kijiji Rugom, uh, rugomero uh, ni mlima rugomero milu, miduha uh, kwenye kijiji rukanaya pili tarafa rugombo mkoa chibitoke kuna takribani wiki mbili na uh, mpenza msikilizaji uh, timu ya taifa ya mbao hawazidi umri wa miaka 23 washinda mechi yao ya kwanza dhidi ya eritrea mabao mengi ni katika taarifa ya habari Mimi, ni Omer Induwayo, François Kimana yokonasi mitambo jiunge nasi. Habari Kameli. Wafanyakazi wa shirika la mawasiliano Onatel misha kazi kwa muda wa dakika zinazozidi 30 Jumatano hii. Wanahitaji kupewa malipo ya mishahara yao ya mwezi inne wakuekezewa wa katika shirika la uhifadhu wa jamii kitaifa INSS pamoja na shirika la bima mi 12 dollar fangchopi blik mkurugenzi wa shirika hilo anayeleza wafanya kazi hao kudai mjezi mitatu tu na kuataka kuzalisha zaidi ili kupewa chao Romwald Nio Yabivuze anadadavua zaidi Wafanya kazi wa shirika la mawasiliano unatele, waleo fanya mugomo asubuhi kwenye makao maku ya shirika hilo kwa muda wa dakika 30 wamesema kuwa wamefanya hivyo kuonyesha masikitiko yao baada ya mnyezi mine bila maripo. Wanareza kuwa hatha liza kutopewa mishahara zimeanza kutokea kama vile kuwaretea muvutano kati yao na wamiliki wa nyumba wanazo panga wakiwa shitaki mahakamani Kuringena nao mwenye nyumba hawezi kukubari unapo muambia kuwa unamareza mnyezi mine bila maripo Pembeni na hayo wanaramikia kutowekewa akiba katika shirika la uhifadhi wa jamii ineses ama shirika la bima ya afya ya wafanya kazi marufu kama mituwe dola fongsiopi bluike Mkru genzi wa shirika la mawasiliano onatel anathibitisha tarifa hizi ila anasema kuwa wanadai shirika hilo mshahara wa mnyezi mitatu badara yake Priva kabila anaomba kukuza uzalishaji kwa maana wanalipwa kulingana na kipatu wanacho kiingiza. Hata ivo, anafamisha kuwa suara hilo linatambulika serikalini na kuhudi zinafanyika ili kulitafotia ufumbuzi maridhawa. Wafanya kazi hao, amewaomba kuwasilisha changamoto zao kwa viongozi badara ya kuendesha mgomo. Romwald ni yo ya vivuze. Shukuran sana. Hector 17 za mashamba ya ndizi. Michikichi embe na mimea mingineyo. Ziliharibiwa na watu alojifanya kutumwa na shirika la uzalishaji wa pamba kwa Jerko, mlimani Rugomero Milu, Miduha kwenye kijiji Rukana ya pili, tarafa Rugombo mkwanichibitoke, kuna takribani wikimbili, familia 29. Zinazomiliki mashamba yalio yaliyoparanganywa zinadai kuwa mashamba hayo ndio yalikuwa yakizitunza. Zinaeleza kufikisha malalamiko kwenye utawala ila hazielewi namna watu waliotenda uhalifu huo hawajakamatwa hadi sasa. Zinataka kutendewa haki katika uongozi wa Kogerko wanaeleza kuwa watu waliokatakata mimea ya mashamba hayo hawakutumwa na mtu yeyote wakati ambapo governor Chibitoke anaitaka uh, mahakama mkoa huo kusimamisha wahalifu hao Kareme Bizoza anaamini kuwa watu hao ni wahalifu kama wahalifu wengine Kukuza lugha ya kirundi hadi kutumiwa katika kufundisha kwenye visomu vya shule za msingi na shule ya sekondari na kusahi, uh, kusasisha mara kwa mara kamusi ya kirundi ni miongoni muamalengo ya chama chama yandileo ya lugha ya kirundi. Kama inavyeleza sharia ya raisi ya Jamhuri ya tarehe 12 julai ina, inayoratibu upya utendaji kazi wa chama hicho. Sharia hiyo inajuza kuwa mbali na wasomi wanaunda bodi ya ukurugenzi Watawusishwa pia wastafu na watu walio katika kipindi cha, pansheni, cha pensheni Ambao walibobea katika luha ya kirundi Ukosefu wa watalam katika michezo ya riadha Burundi ni sababu mojawapo ya wanariadha wa Burundi kutopata medali ya dhahabu katika mashindano ya kimataifa ni maoni ya Venuste Yongabo kiongozi wa shirikisho la wanariadha walioiwakilisha nchi ya Burundi katika mashindano ya kimataifa marufu Jeux Olympique katika kipindi uh, katika kipindi kwa wanahabari jana Jumanne wakati ambapo mashindano hayo ya tarehe tareheshina tatu mwezi huu yani juma katika mji mkuu wa Tokyo nchini Japan. muanariadha wa Burundi Eric Kenzi Kwingunda atakai, atakai wakilisha nchi ya Burundi anaeleza kuwa tayari kupambana kiume Lejo Isanganiru ni kiboko yao Tunasikika viema kupitia masafa ya FM kwenye nane tisa Frequency Modulation mginimu jumbura na viunga vyake ni kwenye miana moja nchinkati lakin pia kwenye wetatu nukta isanganiro nukta ORG bofya na karibu katika tarifa hii ambayo inaendelea. Timu ya taifa ya, mche, ya mchezo mpira wa mguu kwa ochezaji wa sozidi umri wa mnyaka ishi mitatu imeshinda leo hii. Mechi yake ya kwanza mabao matatu bila didi ya kikosi cha Eritrea katika mashindano ya Sekafa Challenge Cup yanayofanyika nchini Ethiopia. Kipindi cha pili cha mchano huo uliokatizwa na mvua kali ilionyesha jioni ya jana jumanne kwenye dakika ya 47 ya mchezo. Kimechezwa asubuhi ya leo Jumatano. Wingi wa mabao yaliyoingia kwa upande wa Intamba Morugamba utaifanya timu hiyo ya taifa kucheza roundi ifuatayo endapo timu hiyo inasubiri ya mchezo wa kuhitimisha raundi ya makundi didi ya mwenyeji Ethiopia tarehe 23 Julai. Turudiliye tarifa hii ile tulio kuwa tuki kuletea ya wanariadha mpenze msikelezaji ambayo inazungumza kuwa ukosefu wa watalam katika michezo ya riadha nchini Burundi ni sababu moja wapu ya wanariadha kutopata midali ya The Hub katika mashindano ya kimataifa ni maoni ya Venuista Niongabo kiongozi wa shirikesho la wanariadha walioiwakilisha nchi ya burundi katika mashindano ya kimataifa marufu Jezo Lempic Katika kipindi kwa wandishu wa habari jana jumanne. Wakati ambapo mashindano hayo ya naanza tereishina tatu mwezi huu katika mji mkuu wa Tokyo nchi njapan muanariadha Eric Nzikwingunda atake wakilisho nchi ya Burundi anaeleza kuwa tayari kupambana kiume. Marie nengenda kumana na maelezo zaidi katika kipindi na wandishwa habari kilicho endeshwa na mwenyekiti wa shirika la wanariada ambao wameisha uduli ya michwano ya kimataifa jezo na mpiki veniste nyungabo amefahamisha kwamba uhaba wawakufunzi waliobobea kwa kutuwa maarifa katika michwano ya riada ni mojawapo ya changamoto zinazo sawabisha wanariada wa inchi ya burundi kutopata medali zanzahabu katika michwano hiyo ya kimataifa ya jezo na mpiki tia suluhiisho tatizo hilo bwana Venisse Nyongabo anatolea wito viongozi wa shirikisho za michezo tofauti kuketi pamoja ili watathmini tatizo ambazo zinasababisha michezo kutosonga nchini Burundi na hakika wanaliada na wachezaji wote kwa ujumla waweze kusapotiwa mwanaliada huyo peke, mwenye asili ya Burundi ambaye ameshajinyakulia medali ya dhahabu katika michuano ya kimataifa ya jeso olympic Mwaka arifu moja mia tisa tisina sita Anaereza kwamba hapo awari walikuwa wakifanya mazoezi Wakiungwa mukono na tasisi tofauti hususan Wizara ya elimu pamoja na wizara husika na michezo Veniste niungabo anawatolea wito wanariada ambao Watawakirisha nchi ya burundi katika michuano ya kimataifa ya jezolem Ya mwaka huu konesha nidhamu na kutumika kwa bithi Ili waweze kupata medali tofauti. Kwa upande wa Eri Kenzi Queen Hunda, umoja, wa wanariada ambao watawakilisha nchi ya Burundi Anafamisha kwamba hamejiandalia vema michuano hiyo ya kimataifa Michuano ya Jezo Lempi ya mwaka uwarufumbili ishiririna moja Inatarajiwa kuzinduliwa rasmi siku ya ijuma wikihi talehe ishiririna tatu julai Na itafikia tamati munamo tarehe nani mwezi agasti nchi ya Burundi imewakilishwa na, na wanariada si Katika michezo tofauti ikiwa ni mchezo waliada, mchezo wakuogelea pamoja na mchezo wakujihami wa aina ya box Shambari viane ngenda kumana, bala bala Mikataba ya uchimbaji madini bala ni Afrika kama vile nchini Burundi Honekana kutofautiana Maoni ya mtaalam katika mambo ya uchimbaji madini Anazungumza hayo vipindi ambavja inchi ya Burundi Inasaini mikataba ya kupiana bidha na inchi nyinginezo Kukiwemo pia uchimbaji madini Mtaalam huyo anadhani kuwa utofauti wa mikataba Unavianzo kwenye ujuzi usiotosha kwa baadhi ya inchi Ukilinganishwa na mashirika ya uchimbaji Anaeleza kuwa kupandisha kiwango cha uelewa Katika mambo ya madini na inchi kuchimba madini kivyake ni miongoni mwasuluhisho thabiti. Habari za kimataifa. ranzi yuko nchi ya demokrasia ya Kongo Kinchasa Jackindala kiongozi wa vijana wa chama cha gavana wa zamani Moïse Katumbi anahukumiwa kifungo cha miaka miweli jela kwa matamshi yake dhidi ya mswada unaojulikana ambao unakusudia kutoa nafasi peke kwa raya wa nchi hiyo waliozaliwa na wazazi wote wazawa Kuania na fasiku za uongozi mswada ambao hata hivyo umegawa wanainchi wa Kongo mswada huo u, ikiwa utapitishwa na kutangazwa unaweza kuatenga wagombea kadaa wa uchaguzi ujia wa uraisi ikiwemo a, akiwemo kiongozi waki moize katumbi Ambae, uh, ambao Hawakuzaliwa na wazazi wote wawili wenye uraia wa DRC. Jack Indala alikamatwa jumapile asubuhi na maafis wa idara ya uja na kufikishwa masai 24 baadae bada, kwa ofisi ya muendesha mashitaka wajamuhuri huko kinchasa matete. Na huko mali inchi ya mali raisi wa mpito Asimi Goita... Alinusurika kifo jumanne wiki hii katika muskiti mkuu wa Bamako jumanne, jumanne jula ishirini. Mtu moja alishambulia kwa kisu lakini mtu huyo hakuweza kufikia malengo yake. Kanali Asimi Goita alinusurika kifo kabla ya vikosi vya usalama kuingilia kati na kulidha, kumdhibiti mtu huyo. Lakini hali hii imeibua maswali mengi nchini Mali. Wengi wametaka kufahamu watu wanaojificha nyuma ya jaribio hilo la mauaji. Rais Ampieto nchini Mali bada ya kunusurika jaribio la mauaji kwa kisu alitoa dalili juu ya mtu au watu uh, wanaohusika wa wafadhili uh, wa, wa hicho kibaya. Habari zote hizi za kima ni kwa mujibu ya RFI kiswahili. Na hadi hapa mpenzo msikilizaji hatunabudi kukunja janvi kwa tarifa ya habari mchana huu. Asante kwa kuwanasi. Tuwa shukuru pia uh, wafundi ambao wame tunganisha nanyi kimitambo hasa François Akimana. Tuwa na tuatakieni mchana muema. Bye.